Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés Hang me, oh hang me I'll be dead and gone Hang me, oh hang me I'll be dead and gone Wouldn't mind the hanging But the laying in the grave so long Poor boy, boy I've been all around this world I've been all around Cape Gerdau Parts of Arkansas All around Cape Gerdau parts of arkansas got so goddamn hungry i could hide behind a straw poor boy i've been all around this world When up on the mountain there i made my stand When up on the mountain there I made my stand rifle on my shoulder and a dagger in my hand, poor boy, I've been all around this world. Hang me oh hang me and I'll be dead. Hang me, oh hang me And I'll be dead and gone Wouldn't mind the hanging But the laying in the grave so long Poor boy, I've been all around this world Put the rope around my neck Hung me up so high Put the rope around my neck Hung me up so high Last words I heard him say Won't be long now for you die Poor boy, I've been all around this world Hang me, oh hang me And I'll be dead and gone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 Jó estét kívánok! A belső közlés a Klubrádió zen és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. A szerkesztő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 a hengmi jó, Hengmi című számot, és részben friss szövegeket is föl fog még nekünk olvasni. Köszöntünk a stúdióba, Servus. Szia, és köszöntöm a hallgatókat. A kézt keresztnéve rendelkező embereknél mindig érdekes, melyik névre hallgatnak, és melyikre nem. Nálad mi a helyzet, főleg, hogy három neved van, hisz Pál, Sándor, Attila. Igen, leginkább Sanyi vagyok, Sanyi, igen. Tehát az Attila az. Később került Pásándorként kezdtem el publikálni, és aztán az atilla hozzá. Tehát nem eredetileg kaptad csapódott. ezt a két nevet, hanem az... De, de de, de így vagyok anyakönyvezve, igen, uh -huh. igen, és csak aztán elkezdtem használni. És mennyire hiszel abban, hogy a nevek formálják az identitást, vagy meghatározzák? vagy az esetetben ennek az Atillaságnak vagy annak, hogy ki hogy hívva e valami jelentősége? Hát az Attilaságnak nem nagyon, mert úgy nem hív senki, tehát így viszont mégiscsak van jelentősége, hiszen ugye most már a publikációim fölé ez, ez is oda kerül. Nem tudom, valahogy azért ragaszkodok a, a sanyizáshoz, mert az talán olyan kevéssé hivatalos, és és kevésbé komoly, uh -huh. és uh, ilyen értelemben hiszek benne, hogy szeretem, hogyha kicsit ilyen familiárisabb viszonyt ki tudok alakítani. És a helyek mennyire <hül> fontosak? Például a szülőfalud egy szang nevezetű település a költészetedben megjelenik, uh, vagy te hogy látod ennek a fontosságát például? Hát a szövegek alapján fontos, igen, igen, és egyébként is az, szóval rengeteget foglalkozom vele, de talán nem, nem feltétlen olyan módon fontos, hogy fizikailag, berelék sokat járok, mondjuk haza esetemben. Tehát nem feltétlen úgy, hanem talán, talán az, azzal való foglalkozás, hogy uh -huh. ilyen szépen fejezzem ki magam. Ami egy költői munka, és az esetben szerintem kapcsolódik is a Baladáskönyv című kötetethez ahol a megnevezés, a leírás és a ráolvasás hatványozottan fontos, és gondoltam, hogy a nevet meg a helyet, egy országvárost játszok veled itt az első három percben, de akkor talán hallgassunk is meg egy verset a kötetből, méghozzá a Kádár János balladáját. Kádár János balladája. Zavaros a tisza, nem akar tisztulni, az a híres Kádár János által akar kelni. Én nem tudom, hogy a jelenlétem kinek miért fontos, mert én bibliai értelemben bűnbak vagyok.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 A pám keze oda vágot, aztán elhagyta a családot. Ó, oh, I'm sorry. Csak, hogy tíz elmúltam Cigaretta, füstjét fújtám Hit De a rossz című számát hallottuk a belső közlésben, mai vendégünk Pásándor a költő felolvasásában, az általa nem, itt most valamit rosszul mondtam, bocsánat, hallottuk ezt a szép számot De és közben pedig Pár Sándor Attila Kádárános Balladája című versét is, és folytassuk is a beszélgetést a szerzővel, és maradjunk a balladánál, az előbb a balladai homályért pedig mindenkitől elnézést kérek. A ballada kicsit az irodalom kacsacsőrű emlőse. Ismerjük a frappáns meghatározás Gregus Ágostól, tragédiadalban elbeszélve. Nálad nem versforma, és még csak nem is műfaj, inkább perspektíva, beszédmód, kísérleti terep az archaikus és a mai összekapcsolására, a hiedelmeknek és a történelmi nyomoknak az összerakására. Költőként és irodalmárként is fontos neked a hagyomány az irodalmi emlékezet, és ha igen, akkor ez mennyire tekinthető, munkaterepnek is. Igen, köszönöm egyébként, nagyon-nagyon tetszik ez a megfigyelés, amit mondtál így a baladákkal kapcsolatban. Igen, nagyon fontos. Többször idéztem már a Eszterházi Pétert. Neki van egy ilyen bómószerű mondata egy publicisztikájában, hogy ugye a hagyományom nem egyenlő velem, én az a munka vagyok, amit ezzel a hagyományjal, ezen a hagyományon elvégzek, és nekem ez egy ilyen jelmondatszerű dolog így a saját hát a munkámban, mondjuk uh -huh. így, és abszolút nem egy ilyen vitrinbe valaminek tekintem ezt a mindenféle értelemben vett hagyományt, tehát az irodalmit is, meg a egyéb másmilyen hagyományokat is, hanem egy ilyen megdolgozandó anyagnak. És a baladát pont egy ilyen nyitott műfajnak érzékelted, és azért kezdted el ennek a szétírását, meg összeírását, vagy nem, újraírását? Nem, érzékeltem, nem érzékeltem nyitott műfajnak, de nagyon érdekelt, és szerettem volna nyitottá tenni, lehet, hogy már egy kicsit a végletesség irányába is elment ez a dolog a könyvben, de... Ezt tudom mondani. Tehát azt szemlélteti, hogy mennyi mindenből lehet adott esetben balladát is Remélem. csinálni, vagy mennyi mindennek van balladai perspektívája, ha hát tetszik, ahogy ebbe a kádár János versbe is nagyon sok réteg össze, összekapcsolódik, összetapad. És a másik része ennek a kérdésnek az volt, hogy te irodalmárként is foglalkozol az irodalommal, a költészet történettel. Ezt a két fe, működésmódot mennyire akarod szétszedni, vagy mennyire van azért personál olyan nálad a, a költőnek és mondjuk az irodalom történésznek, vagy te hogy látod ezeket az összekapcsolódásokat? Nem gondolom azt, hogy elválasztható lenne. Tehát, hogy van, aki ugye meg fogalmazni, hogy nagyon el kell ezeket választani, tehát költői irodalom, történész érdeklődés az, az nagyon különböző. Én szerintem mind a kettő valahol az irodalom értésről is szól, meg az irodalommal való foglalatoskodásról, és nem gondolom, hogy két személyiséget kéne produkálni. Én most minden esetre a költőhöz fordulok, hogy olvast fel egy olyan versedet, a Körtefa címűt, ami még nem jelent meg, és egy frissebb darab. Körtefa. A ganédom mellett álltam az öreg körtefa alatt. Mikor megértek a körték és lehultak, csak azokat lehetett megenni, amik nem a dombra estek, körbe a drótkerítésen túlra, a törzsnek támasztott raklapok, biciklivázak, léckerítés darabok közé onnan kellett őket előhalászni. Nagyok voltak, mint a fa, nagyok és öregek, ütöt kopottak az eséstől talán, nagyot estek, aztán félig kezdtek már megrohadni, kerek, barna any anyajegyek rajtuk, benyomódva, vagy hiányok, harapásnyomok, ahogy a darazsak megkóstolták őket. A ganédom nem volt büdös, csak amikor utánpótlás érkezett, betolni a fém az olba, a disznók riadtan bejebbiskolnak, döng, kopog a köröm a betonon, szaros lesz a combjuk, ahogy nagy igyekezetükben elcsúsznak, majd felpattannak gyorsan. Szalmával keveredett nagy kulák, facsari az orrodat a bűz, aztán megszokod, alig különbözik a torlódó esőfelhők fújt a nedves levegőtől. Vasilával rakod a vastragacsra, tolod ki, ráborítod, rádobálod a ganédombra, az magába fogadja, beleolvad. Rámegy a héj, amit nem esznek meg a tyúkok vagy a disznók, rámegy a nyesedék, mindent bevesz, gyanús színű levek, műanyagvödrökből, nagyapád is ráhugyozik, te is gyerekként, miért ne, oda nyugodtan. Ez barbárság, anyádat, nagyanyádat is ingerli, nagyapád a jár, hiába az angol véci, meg hátul húgyozik, te nagy dolgozni bejársz, megalkuszol a két világ között. Nyugodtan húgyozol, nézed, ahogy lefolyik, mint kis sárga, habzó ér, nincs benned szorongás, mint mikor sokan állnak be a bevásárlóközpontban a piszoárhoz és nem megy, pedig kell, és tudod, hogy a melletted álló tudja, hogy nem megy. A ganédomb akkora, mint te vagy, mit csinálsz te, gané? Hallod, ahogy apát a kutyát, az iszkol, körbefutja a rakást, elszökel a körtefa alatt. Kífer. Ez a körte neve, ez a fajtája. A ganédom mellett álltam, a szín alatt jobbra, a rozsdes fémhordók mellett nyílt a fáskamra, oda volt kötve egy bálamadzaggal a törpetjúk és a tizenegy kis csibéje. A semmiből jött az őv, vagy héja, vagy sójom Azóta sem tudott, hiába beszéltél solymásokkal, nem tudtad pontosan felidézni, ők nem tudtak segíteni. Halálos csendben és láthatatlanul gyorsan csapott le. Akkor jöttél meg így életedben, amikor felvágott a sodrás a százaván a romos boltív falára, majd nagy nehezen elfeszítettétek az evezővel, és tovább vitt a víz, kikormányozta onnan. Az utánatok jövőt csak a szerencse óvta meg, hogy ne préselje fel hajóstól a víz a falra. És nem maradjon ott, a többiek oldalt engedték le a kis vízlépcsőn a kenukat, habzott, folyt a víz, őrült sebességgel. Renkó visszament segíteni, te a kormányos összeroskadva ültél egyedül, nézted, mit csinálnak, torkodban a szíved. A sasmadár kettőt csapott, és a törpetyúknak csak a véres tollai szálltak szerteszét, nagyapád utána kapott reflexből, látod, ahogy kockás inge feltűrve eres karján, és az a kar, mint a lassított felvétel, semmiféle esélye nincs, hogy eléri azt a sárga karmos lábat. A tizenegy kiscsibe egy óra alatt meglett, előkerültek a fák közül, a raklap alól, egy kirohant a mellé, az öreg körtefa alá, onnan vettük kézbe, apró pihés teste a markomban elfért, a véres a szakadt bálamadzagon hevert a porban, és eszedbe jutott róla, ahogy a napsárga húslevesből kihalászva szívja, szívogatja mindenki, majd maddarabjai kopogva hullnak rá a kopott virágmintás porcelentányérre. I'm A belső közlés Pál Sándor Attila költővel folytatjuk a beszélgetést. Az előbb az ő választásában hallottuk a romániai Szubkarpáci zenekar, Dedor Si de Bukurie, vagyis keserűségről és boldogságról című dal, a boldog-szomorú dal volt ez, a mikrofonnál továbbra is Szegő János <kül> krákogását hallják. A Körtefa című verse pedig egy picit eltér, azt hiszem, a korábbi verseitől, mintha több vers lenne be összetapasztva, a mai líra az egyik témája alapján is. Ez egy elmozdulás esetleg a verseitbe, hogy ebbe a vers, mint hogyha három vers gyűjtő lenne benne? Lehet, hogy elmozdulás én annyira nem látok rá, mert... Máshogy érzékelet. Ez a, más, gondolom, máshogy érzékelem, meg ez a vers olyan esetlegesen keletkezett, szóval, hogy a kötet megjelenése óta nem sok verset írtam, és ez úgy egyszer csak így előjött. Viszont a költészetedben lévő narratív potenciál esetleg azt sugalhatja, hogyha verset nem is írtásokat, talán prózán dolgoztál a Balladás könyv megjelenése óta. A verseidben most nagyon sok történet van, és nyilván a nyelv nagyon fontos mind a két esetben, de hogy vezet esetleg egy átjárás a próza felé? Igen, igen, igen. Mostanság elbeszéléseket, novellákat írtam, az sem annyira nagyon rendszeresen, de arra felé vezet valószínűleg az út tovább. Még az első könyvemnél voltak olyan hangok a, a kritikákban, hogy valószínűleg ennek a, nem tudom minek, a próza lesz a vége, és én akkor nagyon megsértődtem, vagy nem tudom, nem esett jól. Mint hírai költő, ez igen, nem? Igen, igen, nagyon uh -huh. hírai költő voltam, és... És aztán most be kell látnom, hogy lehet, hogy nem, sőt, valószínűleg nem tévedtek, akik ezt detektálták akkor. Már átpontozták akkor a pontozó címük. Tehát ez volt talán az első, igen, ha jól emlékszem. Igen, igen. De akkor most hallgassunk is meg egy részletet, egy, egy novelládat a rokonokat, és utána pedig beszélgessünk akkor tovább, jó? Rokonok. Megérkeznek a sarki házhoz, kicsit feszengve és émelyegve az összevissza vissza ivástól és a tömény, cukros sütemények néha sonkával és tojással megszakított zabálásától. Óvatosan parkolnak le az utcán a zöld ellő, gyepre. Nem tujákkal keretezett és szögletes, telepített fű ez, mint sok háznál a faluban, hanem gyep, a telek a barna alapból kinövő rozsdás vaskerítés ágai kanyarognak, csavarodnak egymásba. Az utcai kiskert azért kapágatva itt-ott metszett rózsabokrok épp hogy csak, mintha csupán a tetejéig tudna lehajolni az, aki csinálja. A járdaszéltől az oldalba mart karamelszinkáldár kocka. Erőtlen, reszketegen vibráló csengőszó szóval a megfakult, betyárkodásra ingerlő zöld gomb megnyomása után. Toncsika érkezik nyitni a vaskaput. Rokkant nyugdíjas már leszázalékolták, az olajnál dolgozott, az egyik lábára kisé sántít, minden fáj, azt mondja. Nehéz elképzelni, hogy valakinek mindene fáj, gondolja az idősebb fiú, hogyan lehet azt épéssel kibírni, ha tényleg mindene, szó szerint minden egyes porcikája, ahogy mondja fáj, hogyan nem őrül bele, hogyan tud aludni, hogyan kijön az era is, a lányuk, látszik, hogy húsvétre fodrásznál volt, a haja élénkvörös, meg van fésülve, ami ugye teljesen más, mint egy férfinál, hogy lelapítja, elrendezi a haját a fodrász, hanem pont, hogy nagyon keményen kaparja a tövénél. Ezt a fiatalabb fiú többször látta, amikor várt az anyjára a hajlakszakban. A nőknél ez éppen azt jelenti, hogy formája lesz, búrája, tartása, mint egy sisak a fején. Erre olyan 45 éves lehet, otthon számolják már ki este felé, pár bilagit, eszpumizán vagy pálinka kinek miután. Én nekem nagyon öreg, meg van öregedve, mondja az idősebb fiú, az apa váltig állítja, hogy nem olyan öreg, persze mihez képest. Gondolom az egyszerű élet is segít, mondja a fiatalabb fiú. A férje az meg hol volt, kérdezi az anya, hát az olyan lehetetlen ember, biztos dolgozott vagy seftelt, nem érdekli azt semmi, csak a traktorok meg a gépek. Olyan, mint a gyereke pont. A gyerek is ott van, lekezelnek, nem is határozott, nem is döglött hal a készfogás, a középút. Köszön rendesen, szembe nem néz. Szája fölött öcső bajusz, végig nyomkodja a telefonját, keselyű nyakkal hajol a képernyő fölé, az anyja unszolására jön csak elő. A kertben mindenhol tavaszi virágok, élesen süt a nap, burjánzó szín és illatáradat, a homokos talaj úgy tűnik, mintha mindig nedves lenne, mintha itt, ezen a kis portán nem lenne szárazság, valami felhő lenne felette, csak a a pár négyszögöl fölött, amiből sűrűn és bőven esik az eső, mint a másolt jugoszláv kalóz az amerikai mesékben volt ilyen, gondolja az idősebb fiú. A fényes, kerti burjánzás és rendbentartás frissessége, és aztán bent a fél és a levegő hiány, a szobanövény szag. Az előszobában éjjel-nappal meg kell gyújtani a lámpát. Bent a mama várja a locsolkodókat nehezen megy, depressziós is volt az anya szerint, a toncsika felesége, az utóbbi években lett csak igazán és az áhított módon ő a mama, amikor végre eltemették az anyósát, aki folyton csak egrecéroztatta, semmi se volt jó neki, töpörödött, 90 évesen is kisimult arcú, szép, de akaratos, álhatatos kis asszony, az utolsó fél évben már nem tudott felkelni az ágyból, de apró, gomborcra gyúrt, recsegő hangú kis méregzsekként, egy beszélő ronycsomóként utasítgattam, Mennyét, aki akkor még nem volt mama, csak Marika. A mama ebbe a 40 év alatt beleöregedett, majd pár éve kivirult. Jó kedve van, beszél össze-vissza. Toncsika állatokat tart, van két kis kecske is, szelídek. Leülnek, csak ha előkerül egy kis sós, krémes, émeitő szeletek, erre az alkalomra vásárolt üdítők többször elmondják, hogy egyébként nincsenek a háznál, csak hát ünnep van, meg a locsolók voltak már, nem, ti vagytok az elsők, dobozos kőbányai, pálinka, sonka, tojás nem. A konyhából kell még plusz székeket kihozni, téliesen hideg az előszoba, de egyértelmű és vitathatatlan, hogy csak ott lehet leülni. Úgy adogatják ki a székeket a konyhából, mint valami értékes kincseket rejtő raktárból, a mama néha eltűnik ott, s újabb és újabb vendégkínáló dolgokat kerít elő. Ki hogy van, ti hogy vagytok, el vagyunk, meg vagyunk, mi is, hát mennek Pestre, nagyok, Értem, lakatosnak tanul, bizony-bizony, most már csak jön egy kis eső, kellene nagyon, locsolgatjuk, vannak állatok, amik bírjuk, csináljuk. Te iduska, hol lakottam az? Ó, hát az már régen meghalt, megvan-e még, hogy megvan-e még? Meg. Él ott a Táncsis utcában, a Feri mellett. A Feri bácsi az már nem él. Toncsika megkergesedett ember, halkszavú, néha kivillannak a fémfogai, anyjához hasonlóan tiszta arcán a ráncok úgy tartanak a fülétel a szemgödréig, mint egy folyó, mely aztán delta torkolattal ér a tengerbe. Kezeit a combjain nyugtatja, széles terpezben ül, kézfejei, mint két nagy bunkó, mondja, hogy nagyon fájnak a csont, belül a csont, az fáj. Különben órákat gyűjt, fali órákat. Ez ilyen hóbi vagy, minek lehet mondani. Háromkor az összes zengve, csengve, csilingelve megszólal, a vendégek feje majd szétmegy a hangtól. Toncsika, a mama, Era és a gyerek mosolyognak. Különben mi már megszoktuk, alszunk is tőle, nem probléma. Mikor indulnának, szinte egy mozdulattal lökik ki maguk alól a műkövön fejfájdítóan csikorduló kopott székeket. Ekkor van locsolás, szokásos rövid hülyeségek, felnéztem az égre, a versemnek vége. Egy dolog bánt engem, hogy elfejtettem a locsoló versemet. Egy tök, két tök, három tök, négy tök, nem tökölök öntök. A fiatalabb fiú improvizál, olyan viccelős, mint a nagyapja. Szuszognak a pacsulikölnik, a szabad-e locsolni formalitás persze. A mama mégis kitörő örömmel, szinte vihogva ordítja, hogy szabad. De jó, hogy jöttetek, már mentek, ráértek, megyünk, mert, megyünk, ráértek. Nem kell ellátni az állatokat, nem mennek már sehová, nincs dolguk. A gyerekeknek menni kell Pestre. A locsolási díj három húsvéti szalvétába tekert kőbányai. Mindki kísérik a locsolókat. Lassan, megfontoltan, karbafont kézzel csoszogása kapu felé. Az előlévő nem várja meg a kaponyítást, maga fogja és fordítja el a kulcsot, nehéz, rúgni kell az aján, himbálózva, nyikorogva tárul. Két oldali puszilkodás a keret. A kamaszgyerekkel csak tartózkodó kézfogás. Kint továbbra is nyári a az ingeken kerek és amorf izzettságfoltok, foltok a virág illatban. Az egyik veteményben nagy, herélt kandur döglik, alig bírja nyitva tartani a szemét. Vigyázzatok magatokra, tik is! Szervúztak, szervúztak! Integessetek! A ház fölött a kis felhőből csepereg az eső. Az Esterland zenekar elvész a nyom című száma szólt itt a belső közlésben az előbb. A zenét mai vendégünk Pásándor költő költőíró választotta, akivel folytatjuk is a beszélgetést, és ne veszten el a nyom. De hát kérdezzem meg, hogy számodra az, hogy vers vagy próza az önéletrajziság a személyesség szempontjából differenciálható-e, vagy van-e különbség, hogy mennyire csempészed bele magadat egyikbe vagy másikban, mennyire távolítod el, stb. Van, van különbség. Valamiért, ezt még mag, nem, magam sem tudom, hogy miért a prózában az eltávolításnak a, nem tudom, kényszerét vagy szükségességet, ezt sokkal jobban érzem, mint versben lehet, hogy mert ilyen alapvetően ilyen alanyi, nem tudom, beállítottságú uh -huh. vagyok, vagy, vagy valami ilyesmi, de, de amikor a prózára kerül a sor, akkor ott érzem, hogy amit uh, személyességben, vagy önéletrajziságban megengednék magamnak versben, azt uh, nem engedhetem meg magamnak prózában, ki tudja miért. Ezért is van más látószög akkor a prózádban, mintha kívülről, jobban igen. kívülről néznéd ezeket a... Valószínűleg, igen. ...ezt a Sifi hogy valaki meg tudja látogatni, mondjuk a rokonait, mert ez jelenleg Magyarországon egy erősen science fiction kategória lesz, attól félek. De térjünk vissza még a versekhez, és egy olyan verset fogunk hallani, ami szintén nemrég íródott a próza mellett, ha jól tudom, ez pedig a Csomó című. Csomó. Az erdész egy tölgy lombjába akadva egy fehér léggömböt talál. Hosszú sejem zsinórjával magához húzza. Egy esküvőről hozta ide a szél, elhunyt családtagokra emlékeztek vele. Kioldja a csomót és lassan a szájába engedi a héliumot. Dúdolva, fütyörészve megy tovább. És van még a fák című vers is, ha jól tudom, ami itt van a tarsajodban, az is akkor kerüljön föl. Fák. A nevezzük, amikor egy erdő fái nem érnek egymáshoz, a levelek, a lombkoronák között légcsatornák rajzolódnak ki felfelé nézve, egymás mellett élnek ezek a fák, egy erdőt alkotnak, mégsem érnek egymáshoz, láthatóan nincs közöttük kapcsolat. Mikor sétálok az emberek között, különösképpen ősszel, mikor bebarnulnak, besárgulnak, bevörösödnek, kezdik hullatni leveleiket, Várják az álmot, úgy látom őket, mint valami járkáló fákat.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 And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside region. will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changin'.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 A belső közlés mai utolsó beszélgetéséhez érkeztünk Pásándor Attila költővel, íróval. Az előbb az ő választásában hallottuk Bob dylan a The Times Day Are a Changing című dalt, és most végre kicsit beszélgessünk magukról a zenékről és amelyeket itt hallhattunk végig a műsorba. Eklektikus válogatást hoztál nekünk: amerikai folklór, köványai blues, román hiphop, mezőségi népzene és Bob Dylan. Az egyik hív nyilván lehet a folklór, az amerikaitól a magyarik, de talán van más összefüggés is a számok között, például a dalnokok szerepe, lehetősége mi alapján raktad össze ezt a kis listát? Amikor válogattam az zenéket, akkor arra gondoltam, hogy valami olyasmi ívet kellene megrajzolnom, amit tényleg a, nem tudom, az életem vagy a, a pályám szempontjából fontosak. És mondjuk azért került bele például a Páci, mert mondjuk az lett volna ez a hip-hop, hip-hopos, reppes vonal, mert hogy alapvetően a zene hallgatásom kamaszkoromban az úgy onnan, valahonnan uh -huh. kezdődik, és akkor utána nagyon erősen a néptáncos évek alatt ugye a, a népzene, de az is már, ez ugye nem, egy, nem feltétlen volt autentikus dolog, ugye az Eszter Zenekar a Dresmihája kooperációban volt ez a szám, és uh, eljutva egy kicsit addig, hogy manapság uh, mik, miket hallgatok. De ahogy mondod, igen, ez a dalnok szerepe ez, ez tetszik, hogy uh, egy kicsit jó lenne úgy gondolni az embernek magára, mint uh, valaki, aki így, a, ahogy ezek a folk, folk és blues énekesek, így a saját életéről meg, ami foglalkoztatja, arról úgy uh, énekel, kiáll és uh, énekel, hagyományból építkezve egy szági nem tudom. Csak nem tudok zenélni az a kicsi probléma. Csak versben legalább. Igen, <gül> igen. Ez uh, a, vit, a, vit, a vitrin hasonlat jutott az eszembe, hogy a, mennyire elmegy egy múzeumi dolog a hagyományon, vagy arra építeni is lehet, és abból igen. bármit lehet kihozni. Meg Az jutott eszembe, hogy van, amikor olyan zenéket hoz az ember, amikkel meg akarja mutatni, hogy milyen is lehetne, és van, amikor olyan zenéket, amiket hallgatni szokott. de jázd újra szembe a búdére, hogy a Bartokot vagy a Duke Ellington tegye el de közben, amikor fölmegy hozzá a lány. Igen, igen, igen. Kicsit igen. ez is ilyen volt, de ez a Bob Dylan nagyon szépen keredbe van ezzel az amerikai folklórral, az első számmal Nekem legalábbis ott. Egy szép igen, igen, igen, igen. Hát, ugye a Dave van Ronk ő a Coen volt pár évvel a filmje, az Inside Louis Davis és uh, annak a, a mintája, a főszereplő mintája, hogy ez a Dave Ronk volt, Inside Dave Van Ronk van is egy ilyen albuma. És uh, igen, hát most ezek, ezek a folki. a Deac eset... is a kamaszkor egyébként? Furcsa módon nem. A Deac az az inkább a, az utóbbi éveknek uh -huh. a, a hozadéka, vagy nem tudom, de én nem érzem, hogy a deák olyan távol lenne ettől a valahogy a blues és ez, a, ez az amerikai folk vonulat, ez nekem nincs annyira távol. Ja nem, nem, nem is szerintem túl. is szépen összekapcsolódnak egyébként. És egyébként a szeret, tud zenére írni? Nem, nem, nem, kizárt. Nem. Kizárt hát, csendbe csak. Csendben, vagy, vagy mindenképpen valami ilyen nagyon halk és szigorúan szövegmentes zenére. Tehát az, az, nem tudok nem odafigyelni, hogyha valamiben szöveg van, sajnos ez egy ilyen. Viszont a te szövegedre nagyon jó volt odafigyelni, és ezzel is érkeztünk a mai belső közlés végéhez. Pál Sándor Attila költőnek írónak, köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta a szövegeit és magával hozta ezeket a nagyon különleges zenéket is. A mai adás egyébként a műsorunk 250. adása volt, és biztatjuk önöket, hogy tartsanak továbbra is. Velünk, valamint hallgassák meg korábban adásainkat is a belsókozlás.blog.hu címen. Jövő héten Marton Éva várja önöket Barnás Ferenc íróval. Én most addig is megköszönöm a figyelmüket a Technikus Burger Lajos nevében is. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés